Tata qui peten un marchés, Esquimor face lugizado. telefónico a Joan Arco da Bella Ostras, que como sempre ten aí cosas, novidades tengo, eh, no peto algo novidades e eh, eh, noticias interesantes das súas visitas eh, sí. semanais, interesantísimas sí. moi boa tarde, Joan boa tarde, boa tarde eh, moitas moi eh, gracias por, por estar aí a semana pasada non pudemos, pero agora recuperámonos cala cala que eu estaba ocupado porque outro día, cando foi do Diviana do Bolo, sí. había tanto ruido das fanfarrias, que dixeu, esta xente me inspireu, porque non, eu non mos escoitaba. Claro. Sencillamente, non escoitaba. Escoitou eh? cousa, pero pero ah, pasáchelo moi ben, porque vin aí moitísimas publicacións túas, eh? Ah, ah. ah, eh? Teño, teño moito publicacións túas. Hai nates máis? Sí, sí. Vime vi, vi, como casi un millar de fotos, xa. Pero quedaches te quedaches encantado, va que si. Sí. Eh, eh impresionante. Eh, maravillo, eh, maravilloso, eh, eh, maravilloso, non? Eh, eh, dome, eh, magua porque este eh, eh, fin de semana ou algo parecido. Hmm. Eh, nun foi, agora non má, non sei se cheira ou algo así. Bueno, pero claro, día, o o o tempo alo menos en Pontevedra estuvo chovendo a venta sí. e depois a noite, cando miro nos informativos da televisión, ah. resulta que estaba en manga corta en Orense ah, oh, oh, o sea que esta, esta Galicia é algo que bueno. non é deste mundo que aquí a chover é a, a, a venta para o bueno. sí, eh, sí, sí. o que non pode ser non pode ser eh, a, a prove, aproveitei o, o fin de semana para marcharme polo Barmanza Porque xa partía unha chea de tempo. Aí hai moi bobiño, eh? Sí, e come se ben. E come se vende sí. <risas> É unha un vinho de xunga entendido, pero, homene, o pico teño fino, é... É... É... é, é Os recordos que teño é de comer ben. Anduve por aí, por ese... Por, oh. por a... Por a barbaza, porque partía moito tempo que non... Que non, que non pasabas por aí. Ah, ah por certo, por certo. Eh, eh, xa sabes que eu, cando vou por aí, na, a maioria das veces me acompaña unha compañera que tamén fai fotografías e tal. é mm. eh, eh, Eu que paso o programa, todo isto que me mandare, xa, claro, cando lle mm. passo, bótame cara a bronca, meu filho. Por que? Porque que se alguma palavra não a digo, bem, que sou o galego que tenho que ah. melhorar, ou bueno, é, bueno. Ademais, ademais, que não conto coisas interessantes. Como que não? Que... Não, é... não, porque ela, ela me dizia, nunca contas nada dos rituales, da, das tradições que há, é, é, é um dia que te a oportunidade, porque não contas? E eu disse, bueno, eu que sei, não sei se esta xente lhe interesará o que pasan a aldea de, de Turón ou en Puente Caldelas, cando é a Santa Bárbara eu que sei vale, se, tú, se, tú, se, tú das a coñecer a todos os nosos ointes cousas que non conocen a cousas que non saben vale, sabe. vale. e o feito de que ti, de, por exemplo ahora que visitaxes o Barbanza pois resulta que cando a tua proposta por exemplo é, é que vexan cousas que ti fotografías é, e lógicamente aínda que non fales tan min minuciosamente como che pide a tua composición pois pues, das a coñecer algo moi importante que, por exemplo, eh, estivetes aí nesa zona e que, que non somente estivetes nesa zona sino que, ademais, pues, deixas constancia desa visita Mira, eh, sabe que estou na zona, fíjate eh, eh, Quixera, quixera que eh, para mi foi un, un descubrimento eh, impresionante eh, eh, da pobra O povo de Caramiñal eh, Si, sí, da pobra do Caramiñal aí a parroquia de Xobre que ten un santuario uh -huh. unha igrexa tamén esto de instituto e tal e ali a pé de playa e ao final do que se podía decir que sería un paseo marítimo de... de, uh -huh. de da pobre, da pobre. E, chamou a atención porque ali aí, non se pode acceder porque é unha propiedade privada parece ser que xa faiz centos de ano existeu Un eh, un pequeno mosteiro, uh -huh. era o da Misarela. Ah, este mosteiro, unha cousa parecida ao de... Eh, si sí, podemos decir, falar que é moi semellante, moi parecida ao de eh, Santa María, ou de mm, Olla. Santa María de Olla, sí, sí, sí. sí que era a peparedón e o mar, uh -huh. ¿verdad? Entonces aí é, é moi igual, prácticamente o cementerio baixa por unha escollera que dá da ainda praia, pero a conforme reviras e ven un un murte. Eh, me fixe ilusión porque eu de casualidade estive investigando e doutra xente que escribe ou da xente que pon eh falaban de unha pequena esmoleiro ou ca, capela uh -huh. dedicada a San Antón. Uh -huh. Capela que solamente podes chegar durante a baixa mar, porque... así ah, ese... sí, sí, xe, xe, xe, xe, xe que dices que, que precisamente unha que está escavada na roca, non? Na parte da baixa. É nun muro. O muro, ao pé dunha rambla, aí, aí, este esmole. Me atención porque, tarde claro, isto ven de anos e, anos, eh? e o que si sí, se pode asegurar é que ainda ten moita devoción Da sí. e sobre todo era eh, de eh, devoción da xente do mar. Entón, sí, claro, entones, ca, claro eh, os, os que iban pol mar miraban sempre a pequena capelliña porque, lógicamente, eh, non iban polo mar. Entón, fúgalí, sí. e entones, ali, eh, eh, fíjate o que me chamou a atención, de, de bueno, a, a figura do, do San Antón, eh, a verdade, eh, é un San Antón bastante fiño. Porque, porque había a tradición Contan ca tradición De que eh, os mañeiros co, co restos da pintura Que empleaban po mar Cada un ofrecía E Ibelía pintaba o, o santo, o santo sí. Claro eh, A intervención artística era terrible Claro, ten ese encanto. Non? De, de... Eh, o que me chamou a atención é que se está nunha rambla, porque despois de ser mosteiro, eso se vendeu por unha conservera eh, nesa, nesa costa, era onde os mailleiros eh, entre, entregaban o peixe a conservera. Uh -huh. eh, a, a, a cantidad de toneladas e toneladas de cera que tuveron cardera aí, ah, pues... que, que nas laxes do, do que forma as cullera, as xuntas están llenadas de cera cheas, cheas de cera sí, sí, sí, sí. o sea, fíjate tía eh, arbeliñas bueno, pero... que levaban el lía que sí, remataban o sí, achao claro, pero a fundirse quedaban alí e eh, mirabas as xuntas todas e incluso ao lado desta pequena eh, capeliña había, como se houberan posto un alaxe mm. pum, que era un alaxe feita de, de, de cera das uh -huh. oferres que lle elevaban esta xente moito simpático porque cando baixaba non sabía un libro vi, vi dúas señoras sí. xa de, de unha era avanzada non? Sí. entonces digo yo, mire, estaba buscando esta capela ao San Antón e dí, ah sí, é aí e tal ten cuidado me dice a señora porque eu, non sei, é un tanto peligroso era medio que fueras pola playa e pola playa suponía dar unha volta de medo claro sí. eh, bueno non era tan peligroso, pero digo en que estado me verían a mí estas dúas señoras para ter medo de que me matara por esta raza <risa> eh, eh, eh, de trabajo e dime unha delas, é eh, eh, a que vas a, a ver a capilla porque queria facer unhas fotos eu eh, contado contaba a miña verdad e dímela, non, non, non iso non vale, se si se vai ao San hai que é que, es que levare unha vela e dixo, non teño, pois pues xa sabes o que tens es que facer, mercad... volver É un que nunca está mal, cando, sobre todo cando están perciben, oye, habrá que volver aos santón San claro, a levar unha deliña por Sobre Santo. todo por xa muller cumprir a palabra que lle li diña a señora, as señoras que diña de volta do santo, non? Sí moi ben, moi ben, ademais é importante bueno, aí na Polva tens moitas cousas que visitar, é moitas cousas eh, interesantes como por exemplo o Museo de Valleclán non? é sí, o no, eh, eh, eh, eh, conxunto, fíjate ti ignorante de min, eu nunca había estado na capilla, sabes que aí, bueno, sabedes eu creo que se xa ten unha fama internacional é a a romería do Nazaren. El Nazareno do Nazareno, si, si, si fíjate ti, algún vai se enfadar nunca Había estado na igrexa do Nazareno. Ah. Eh, non, nunca. E no conjunto que lle rodea era donde, donde estaba a, a, as clases económicas importantes. Non, nunca había estado. E me pareceu impresionante. E no mi tiempo leía callejear e dixeu, oh, carajo, este conjunto da igrexa, aos pazos, e todo aquello que lle rodea é... Eh, impresionante. Eh, un, sí, sí, sí. Da, o sea como de calquera gran destes conxuntos que encontro nas grandes cidades de, de, de Galicia. que Nunca había... E, e sabes por qué? Porque a, a mí moitas veces está poda... Me gusta ir tranquilo, ¿no? E normalmente, eh, anca ahora, a cantidad de visitantes e turistas que hai son moi poucos, xa había unha cantidad rafogable de xente pola, pola calle, porque sexto día vou, esa xente gusta moito, ou eu dáme a impresión de que son xente que lle gusta moito saír a calle, ¿non? Aí Si. Aí aí aí a sensación de que teñen esa costumbre de de de facer un amida na calle, dunha maneira importante, ¿non? Entende? Uh -huh. Eso verdad... adamos, é o sábado, o sábado que ven, Si. Sí. Se Porque... contade, se non po outro, se non po outro, o domingo que vén digo. Vou unha das romerías que seguro que ti hoxe falada eu aí a, a, había ouído falar hai moi pouca documentación en internet de, desta romería que é a romería das maravillas en cartelle non sei se vosou ou non Si, sí, a romería das maravillas en cartelle ten pouca fama, ten máis fama a de Celanova, pero bueno esa, esa tamén está bueno, moi ben sí, sí, sí, de Canteña, bueno, vou, sí. vou mirar porque hai unha cousa que me chama a atención desta romería eh, é que eh, no, na procesión cando sacan o santo, o santos eh, hai unhas unhas persoas que en vez de o estandarte, levar non sei que unhas enormes varas altas, grandes chea de bolas, de colores, lazos, etc., etc., facendo eh, algo moi parecido ao que é cerca de Lisboa e eh, en Pomar, en Portugal, a, o dos taboleiros, que esta é unha das grandes romerías, quizás, de, de, de Europa. Oh. Sí. Eh, eh, eh, eh, eu non son entendido, pero mirando as poucas imágenes que hai, me dá a sensación de que este é un culto incluso anterior eso de, de pasear con esa especie de árbore artificial con luz, o sea con, con bolas de colores eh, eh, guirnaldas e eh, eh lazos, que é como un, un culto a fertilidade a fertilidade da terra, tanto ahora estamos na época de que xa os árboles empezan a dar fruta eso, e, e, e vou intentar o domingo ir aí porque xa te digo, é algo que me sorprendeu e estou seguro De que, vai, de, que vai, de que vai sorprender as imáxines que poida facer polo espectacular destes de, de, de de ramos ou destes... De sí, son estes, paus, son, son sí, paus que, sí, que, que, que teñen sí, arriba, van, van adornadas sí, con papéis de de, de colores, sí, de cores, sí, tamén. Sí, sí, sí. sí. Entón, bueno, é pues, eh, eh, un sitio... Eu pues, eh, non sei sé se si hai tempo a máis. Se me dades un minuto máis vou contar unha leyenda así como a miña compañera claro que si sí, <risos> vou empezar con unha moi sencilla a todos que son daqui da comarca mm. Santa María de Toudon un ponte de candenas ah, eh, xa vedes bueno, eh, que era a veira da carretera é unha iglesia con eh, restos román, do, do románico o curioso Esta iglesia é unha tradición que exista ali, que se seguimos pola carretera, vamos ver o ápside da iglesia, nese ápside da iglesia hai unha figura dunha santa mirando en sentido contrario da iglesia, non mira para a iglesia, mira para fora da iglesia. Mm. Eso orientamos a onde mira a, a santa, mm hai unha igrexia, unha, unha fonte, a fonte santa que dice dícese que fai moitos anos encontraron esta talla desta santa nesa fonte. Uh -huh. Os xicamentos uh -huh. vicinhos, anta que colleron e otaron, verdad, levar a santa para a uh -huh. Sí, sí, sí. Meten a na igrex, e aquela noite se produzo unha treboada destas das de históricas e a mañán seguinte a santa volva a aparecer o peda fonte fora da igreja sí. así en repetidas veces ataca ata algún pensou esto é cousa que a santa non quere que a dentro e a puxar no sitio sagrado que era iglesia igreja fora da iglesia mirando para atrás e mirando cara a fonte uh -huh. e aí pois se celebra, hai a tradición da Santa Bárbara da Aparición e da fonte na que aparece. É porque está a, a santa por pola parte de atrás da igrexia e mirando pola fora da igrexia cando o normal se, sería que estuvera dentro da igrexia como se poñera todos os santos, non? Claro, claro. Entón, como curiosidade, eh, para complacer a miña Miguel eh, se si me interesa algo máis, eh, desta de, de lenda, tradición e incluso ah, porque os vecinos dali asumen que a Santa Bárbara non quixe estar dentro, quixe estar fora sí. eh, eh, e conformouse con quedar fora, pero mirando pa Mirando Paigue, moi ben. Bueno, vou che dicir unha cousa, diante da, de, diante da, da fachada da da, da igrexa, levantas un cruceiro do precioso, do, a, precioso. do, do, do ano 1600 e pico, 1700, que ademais ti con tantas fotografías interesantes, tes que te, seguro que que que, vets que na, na súa base ten unha calavera con dous osos. Si, é, é, é é xusto cruzados. lado. Aí tamén un, antes nas, na na Na, nas iglesias, nos, nos torreiros se facían palcos de música para cá hacer hai un palco de música que se conserva moi, moi singular eh, eh, eh, o, o cimiterio que hai tamén ten unha arquitectura mm, que chama a atención sí, sí. unha arquitectura moi moi boa bueno, aí era a terra de os grandes canteiros. canteiros Galicia, claro, claro. Eh, claro. Vinieron desas de zonas, ¿no? o sea, que, que, que aí era Ponte... palabras mayores. A cantería xa, xa era parte do uh -huh. da historia. En ¿no? terras de Pontevedra, lógicamente, pues, o, o, o oficio casi secular para de todos, eh? era a cantería, claro. Sí, claro. sí. Eh, eh, bueno, eh, eh, hai montón de obra de, de, de, de canteiros uns moi coñecidos hmm. pois como Cerviño pola obra de, de do, do, que fixo de do Cruzeiro do Cruzeiro deío de eh, canteiros que traballaron coas súas cuadrillas digo máestros porque era un que dirixión hmm. eh, a, a cuadrilla era de manera, o, o, o titular, non? Si si e ademais tiñen un, un idioma común, falamos du... o o barallete unha especie de baralletes, si? sí, non sei sí. como se chamaba, agora a la non sí. teño, o verbo dos arginos. Eso é, Arginas. os arginos, os arginos, exactamente, verbo sí, sí. dos arginos. E, ese tiñando tamén, bueno, o empleaban tamén, esta xente candaba de un lado para outro, tamén o empleaban os paragueros. É máis os os paragueros os telleiros, os que facían a tella, porque cando claro, era como ahora, sí, sí, sí. mandame un camión de tellas que vou botar o tellado a esta edificación. No daquelas se facían. Sí, sí. sí. Non había Pero camións, pa... eran carros. Claro, eh, eh, eh, para, para que non coñeran os trucos, empleaba empleaban tamén moito o eh, Os que iban a Segar a, a Castilla, a Castilla sí, sí, tamén. Era, Eran miles e miles De galegos os que argil... Un, un desplazamento enorme Arcilio, de xente eh, que, eh... que iban a Castilla A Segar eh... Nindai algún libro recolhendo Frases e palabras Dos arginos Claro que sí E eh, eh, obra, porque O santuario este, cando sales de Galicia Pa Madrid O, hmm. o, o pouco de entrar a provincia de, de Zamora, Zamora está, ahora pasas por un viaduto, a lá, pero se te fijas un no viaduto alabaixo, hai un, un santuario, mm. que era o santuario de Nostra Señora de Tuiza mm. creo que se dice así Tuiza, eh, este san, este santuario nace porque era punto de parada eh, de descanso eh, eh, donde se encomendaban eses eh, segadores que iban a Castela, porque Eles entendían que xa estaban entrando nunha terra hostil. Sí, que, diferente. Que, sí, sí. Que sí, lle daba sí. cartos, pero sacaba ia saúde, ¿no? Bueno, sabes. Eh, eh e si o de Fierro Que o cantou, que cantou Rosalía, sí, "Castellanos sí, de sí, Castilla sí, trata sí, de ben sí, os galegos". galegos. Claro sí. Que, sí. que cando van van como rosas, eh, eh, cando veñen veñen eh, como aneglos. Exactamente, tiña que ser algo de verdade. Eh, bueno, claro, eh, o imaginamos por pues, por pues, galego, ¿no? Que temos esa sí. morriña, que cando chegamos a terra de Castillas eh, empezamos a encontrar esas superficies tan llanas, sí. eh desaparece todoixo, desaparece a chesta que non se ve ao lonxe. Da, e eh, a sensación que isto xa non é claro, claro, sí. o noso mundo, mermé. Sí. Ou é a sensación que te, no, que dices No, que que que mo a nosa terra, aunque sea con con eucaliptos, pero eh é eh, eh, un bueno, eh, pues, mundo, é un mundo, claro, o, o sentimos os galegos, yo fora, claro, sí. pues, que tamén que pirarás súa terra, non? claro, como a todos sí, homens, así, todo claro, el mundo. bueno, pois pues, eh, vamos a disfrutar cuas túas participantes por certo, ali nas maravillas Tes un... eu sei del porque candero que tivo o meu pai acompañou bueno, ali... había un, un... non sei se era carballo é, Cast... eh, eh, eh, eh, un carballo, un carballo... carballo... centenario ah, sí. aparte, aparte tem unhas lendas ah, si? Sí. xa intentarei recoñelas De una fotografía el... que va el... a ser enorme voy a preguntar pero ten unas lendas porque era un árbol que sobre él creo que pesaba alguna cosa que no era tal porque ya eh, te contaré, contaré porque eu, me contaron así de alguien y no quiero meter la pata pero preguntaré y porque porque bueno, parece ser que alguns cando xa miraban que a cousa se le ponía complicada e venía terminaba o, os días o, o Pedro Carvacho. Muy ben. Pero falaremos de, ¿eh? falaremos de, pues es... se chegamos a lá. La... Moi ben, moi ben, vas vas va, vas a disfrutarse, verdad? A, a verdade é que mmm, nós tamén disfrutaremos coa participación, que sempre nos agrada sempre os nosos ointes, despois mándanos saludos, eh felicítanos por, por, por estar contigo, de verdade. Bueno, no, sei... Ba, a ver é aparte, do 2018, nada, mihas as acreditale todo o que puxen para tanto a falar. Vouche mandar unha nova que nos manda que nos no, un Fijeron los juntos. Digo digo que paro o micrófono, paro o micrófono di, para grabar. No, no, pero digo che que, que nos mandaron unha fotografía yon un, yo yo un, un logotipo de, de tanto de Radio Samboy como de Radio Cornella, moi interesante, de, de tanto de, de, de Galegos Novais como de Sempre en Galicia, verás, feitiçeiro, moi moi moi bonito. Xa che mandarei para que vexas que, que que nos quere a xente, apreciamos, é eh, bueno, a ver. de verdade que aparte de que nos aprecian Pois felicítanos por a túa participación. Bueno, hombre, eh, cada día, eh, o, que, o, o que temos que estar é eh, por a miña parte. Xacho decía o primeiro día, esto non é eh, dar xecera ni nada. Eh, eh, é importantísimo, paga a leguidade que a mil kilómetros de distancia se estén falando en galego no, é, que é, é, é, é, é que se interesen é, por as tuas cousas é que ¿no? se interesen por o que tu fas tamén eso, eso dá exactamente igual como que se está recitando aí e, e, e hai xente máis pero que, que o noso eh, porque xa volvía cando un poe perde a súa tradición a súa cultura e as súas cousas é claro. claro. nada desaparece. Deseo resumo, é nada. Sí, sí, sí Entonces, entonces eh, y, y, y, y eu, ojalá, ojalá tuvera máis foros de, de, de poder contalo, eh, eh de poder contar de personaxes do outro porque eu non sei, a verdade claro, é a sociedade con redacta maneira, nadie si se preocupa de, de, de es, eh, eh, ese vos que estáis facendo un espacio eh, Eu é eh, xerar contido Para o, o vosso traballo é complicado elevar tantos anos, que xa sodes como se pode dicir de tano, non? <risas> sí, la, sí, en dano 86 aquí estamos, pa, sí, po, sí, sí, sí. Pois entonces, entonces eso, eso é meritorio, é eh? o no, reinos, nada. Hombre. Eu eh, agradecido de poder contálo e eh, eh, eh, eh, poder llegar a miña... O, o, que che... o teu xeito, claro que si sí. É ben recibido, claro que si sí. dende, dende Brasil tamén te felicitan Unha perta bueno, grande Bueno, po vale, pois vale eh, Agradecido eh, Contamos Para pa o próximo sábado sí. o, o, o, o, o, o das Maravillas É o domingo Pero antes do sábado, alga habrá por o día 17 non esquenzamos... O día das día, letras, lógicamente. É letra. o día moi importante para o noso país. A lote letra letras galegas, claro que sí, tamén nos celebraremos, tamén nos celebraremos. Eh, entonces Entón, o día 17, algo habrá que facer, que sea tomar un empanado ou, ou algo. Ou, sí, sí, para celebrar... Ou pa... comer de unha maneira especial, como se for o patrón. Sí, por mm -hmm. exemplo... Uh unhas un, un, volandeiras a prancha tamén, o, o, un un, a, volandeiras, eh? Eh? a prancha por exemplo bueno, bueno, un, un, car, un carneiro estofado e tamén tamé. bueno, ben querido xoan <ríe> que, que te agradecemos moitísimo a túa colaboración unha aperta grande e que teñes unha feliz semana veña hasta buen día pa todos que están aseccionando xeala ta logo ta logo vamos a poner otro bocadillo de música de, eh, de seguida mmm, quédanos unos minutillos para decirles adeus, feliz semana a todos no vamos a ver, veña, música de maravilla refugio da intimidades un teño bonecos de goma de cartón y de papel llamanse barriga verde un lulú este saber Tenho bonecos de goma, de cartón e de papel Chamas e barriga verde, bululu e te a Isabel